אשר עלה עליו הגורל לאדוני, ועשהו חטאת. והשעיר, אשר עלה עליו הגורל לעזאזל, יועמד חי לפני אדוני, לכפר עליו, לשלח אותו לעזאזל המדברה. והקריב אהרון את פר החטאת אשר לו, וכיפר בעדו ובעד ביתו, ושחט את פר החטאת אשר לו. ולקח מלוא המחטה, גחה לי אש מעל המזבח מלפני אדוני, ומלוא חופניו קטורת סמים דקה, והביא מבית לפרוכת. ונתן את הקטורת על האש לפני אדוני, וכיסה ענן הקטורת את הכפורת אשר על העדות, ולא ימות. ולקח מדם הפר, והיזה באצבעו,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 לחוקת עולם, לכפר על בני ישראל מכל חטותם, אחת בשנה. ויעש כאשר ציווה אדוני את משה.